Bueno, atzo esan genuen, leiaketan ere aipatu genuen, atzo Santa Cecilia eguna zela, eh azaroren 22 eta mirari, eh zzed ze zer da azaroren 22 bia? Vamos, ba, eguna, atzoko leiaketakoko erantzuna hoixe zen eta gaur eh bueno, ba atzoko egun hori aitzaki hartuta, gartagun abesbatzako kidiak ekarritugu gorea, eh Maiteta Moises, kaixo, egunon. Egunon. Bai, egunon. Egunon. Hurbildo Maixes lotxi gabe. Bai. <gülüyor> Kanto anaiko baziena bezala. <gülüyor> bai. Ezunak parte utzu eta. <gülüyor> bueno, eh atzokoan esan bezala, bueno, egun politia, e? Zuen tzat, e, xantzat, ez zuentzat, eh, Santza Cecilia egun oio. Bai, politia izan du bai, lehenengo esperintzi bat izan du eta ba, oso gustei bileginen. Ekwadileak lagundu eta oiarztunen goiz arrasaldeko zortzitan ezta halako jende zaizaten baina ba eh baitan da ba, jendia. Tabern tika nata ratzentzen ta, entzuten oso gustean duzen bai. Pentsatua zanuten atetzia, eh, ensaio batitia edo e, atetzia. Pentsatzen zuten taite. Eh, bueno, e, ensaio eguna genun, mm -hmm. ensaio eguna genun asteartetan datu, asteguneetan izaten ditugu eta aurten, pues proposamen bat izan duzen, ensaio giza, pues kanpora ateratzia, ez? Mm -hmm. Igual, pues, igual ensaio bat nola egiten den erakustea ez. Ensaioan bino bai, ensaiatu bergen dituen kantak e, eta bueno, kanpoan pizka bat e, bos, erabiltzia, pues erabiltzea eta jaque egunahi dagokion, ba, ba bueno, giro bat hartzea. Eh, san atzo Santa Cecilia eguna, musikarien eguna, benzuek e, Lartaundikan asteburuai beira antolatutuzte bi ekintza, ez? Bat eh batetik an biharko eh kantujira. Bai, bihar 12-taritan e, eh gea kantuk kantari, e, ordon Gu, gu, ba ez bakarrikan abes batza, baizikan jende jean etorri dezake. Eta orduan, ba, Elizaldeko inguru hortan, ba, ibiltzen geha Euskal kanta kantatzen, eh, apotz batean, txistula jagan eta ortsen, bes, landetxal digan ateratzen gea, eta plazaren inguratzen geha, Euskal Herriko plazara, Arbideeneko itxibitare bai, eta bueno, ortsen, ordu beteko, ordu, ordu tardiko, Gira bat egiten du. Gira bat sortzeko. Eta gero ba Igandian hortzen e, e, ordu bat alaorden gutxitan, ba altxistulaiaken batea konzertu bat ematen da Konsejopean, bai. Bueno, hortaz gain eh oi asteburuei bira eta Lartahunen astean bitan e, elkartuntze ate. Ezagitz, ez jendeantzatikia naizta kurtzua hasia denta, euzaina guteko mozu maite. Bai. E, Abes batza, e, ja, jona idun guztiariarek ia dago, eta ez da baldintza es, espezialikan behar, baiz ikan kantatzen gustatzea eta gero bai, behin e, erabaki ezke ojotia ensaiotako asistentzia Hori bai. bai. bakotzak e, e, ikasten edo ai den moduan pues goten da sartzen konzertuak ematea hasierakoan e, pues pues konzertuak ematea gaur hasie eta bihare zein duzu jonez pinu bueno bai erekilla bai tenantsako dago ez da musika e, jakin beharrekan ez da musika jakin beharrekan uh -huh. e, noiz biltzen zate E, biltzen gea aste eta ostegunetan. E, Beatzitatikan hamar terdila bitartian. Uh -huh. Esango dugu, madalin soron dakazutela e, entzaiatzeko leku ez da? Bai? Ordon, ma, nahi duenak orduetan azaldu eta irekila da, hola. Ez daki gazte jendia eta nola zabiltzeten? Bueno, gazte jendia badago, eh? asko ez baina. Bueno, gertatzen dena da, ba, gehenak ea, ja, edadekuak, eta, bueno zaila da gaztian tzat, baina, bueno, eurutek inongo problemari izango. Eh? E, animatuko baliak, e, pues, ba, ni komprenentzen dut beste jeketik, ba, gaztiak beste bate hau daudela, beste konzerto, eza, musika berria honta ara daudela, torduan, ba, korutan normalian abesten dian, garaibateko abestileak, eta, bueno, giro, giro desberdin, ja, mino, horrek esto edo de esan nahi, eh? Mm -hmm. e, da, o, Ona izango ditzake, ba, gaztiake, parte hartzia. Edadikoak, ino, problemika neslo ketik izango. Mm -hmm. Gabonetane kontzertuak izango txuzute, ba? Bai, bueno, e, orain datorren hilabetian, e, errenteko horreiretako kaputxinotan, dugu bat, landar barsoa bezbatza eta sutargia bezbatza lezokuekin, mm -hmm. urtero ematen dugu kontzertu hori, eta geho hilan hogeita zortzilan, habenduen e, hogeita zortzilan, lasarten dugu beste konzertua. Hora konzertu, konzertu osoa guk emateko. Mm -hmm. bai. Eta hortaz gain, e, bueno, ez dakit e, urteian zehar beste ba, alpatu ez dute, zlandarba, zokukin eta hitzentzutela, harreman hori baka zute beste abeiz batzekin? Bai, bueno, zaten dira, hartu eman batzuk izaten dira, orduan egin duguna da, mm -hmm. Gu, geok eh, adibidez beste arribateko kolokial alkartzen gea, bueno, hartu hemenetan jartzen gea hori tosan eta lehenengo goten eh, gehara er, er, er, er, er, angelire kantatzea eta gero totzendiaiek onea edo alderantziz, adibidezuan berrirru indugu irungo ametsa ametsekin, za ingo aike onea torri zian eta gidu berriz arajon ginen Hola, hola, alkartzen ge bai beste koruen. Aztona, Aztona Ebadia. Bueno, taiore er <bat>, Rioja aldian eh eskaini txu zute, ez? Trufaren, <gül> <gül> <gül> trufaren egunean eta bai, ere Joan ginean. Trufaren egunea ere bai Joan ginean. Bueno, oso egunon pasageren honen ezen igual oso toki egoki ja konzertu bat emateko jende asko zen eta bueno, vino bai, Joan ginean eta eta gure konzertua eman genuen, genun algenun neurrian Bino bai oso ondo pasaren bai. hori. Uh -huh. bueno, e, Urtiagoa indik ez dugu, Bokatu, eta 2002a geratzen da baindikan baino, 2002an abes batzak berrogoi tamar urte betetzen jo, bai. Pentsatzet datorren urtean lana inberko zutela 2002a prestatzeko, ez? Bai, gogu abadakago, gogu abadakago, <laughs> guretzat oso horretu ondila da, ez, berrogoi tamar urtiak, e, oandikan bagaude koruan, juan hito inati biakin kantaria siginenak zerbait esan nahi du, ez? Eta, eta, bueno, bai, ilusio ondila dakagu. O handikaren, e, bueno, hasi gea zerbait pentsatzen, bino, bai, lanian, lanian azteko ilusio ondileak ingolde bai. Bueno, ja, bukatze aldea jongo gara, ez dakit, e, indei bat edo animatu jendeazte buruan zuekin parte hartzia, e, zera, antolatu txuzuten ekin zaitan. Bueno, a, animatzia, ez du jango, Arraztorik, jendeak animo, pixka baldimadaka, humori puntxo bat baldimadaka badakitzen, berdun. E, Abestiko, abestia da poza saltzi ez da, orduan ba, badakiko, estila oso, egarai honak bineo, bueno, puntxo bat, e, animo bat e, sortzeko, bakotxa ere, ba, kantatzea torri eta igual pixka, taztuko zailote problemoiek eta, bueno, Beti gainaz hortzen da giro bat, ez da? Giro hortan ba, batekin hartu eman ez dut, beste gine bai, eta aspaldinan ikusi gareko bat, igual tokatuko zat jo onduan eta kontuk eta esateko motio bat ez dut, da? da, kantatzuko bakarra ez, orduan ba, animatua, animatoria ezkera, inozin. Hortxe, ba, deialdia aste huruan larta unabez batza kantolatutako ekintzatea juteko, Moisez eta maite, eskerrek asko gaur guriaren zateatekan. Zua egomidea. Eskerrek asko zuen, asko. Ezkerrik asko.